На капустянок, наче душі всіх людей, вбитих на цій війні, зібралися тут, у порожній сільській церкві. З півгодини стояли Марія і комсомолець, чекаючи, доки вилетять метелики, які залишили по собі золотавий пил і гіркий присмак. Відтак ступили Марія і комсомолець храм, всередині якого... Кінський гній на підлозі, німецькі бляшанки, людські випорожнення, а на алтарі, побитий кулями, розтрощений мерседес, на якому їхав генерал фон Мюллер. Хтось ножем вирізав червону шкіру з сидінь, мабуть, на чоботи. На стінах німецькі оголошення до селян, щоб не здумали ділити землю, а працювали, для задоволення продовольчих потреб німецької армії, також списки повішених саботажників і партизанів, лише на одній бічній стіні висів образ Божої матері, яка злякано притуляла до себе дитину, наче вели її на розстріл. Щось потьмарилося в очах у Марії, і вона скрикнула Суко, суко. І не Божа Матір, де ти була, коли нас стріляли? І вихопивши з руком комсолця гвинтівку, стрілила Марія просто в обличчя Божої матері. Постріл луною прокатився по порожній церкві, знявши куреву. Марія підскочила до ікони і побачила дірку в лівому оці Божої матері. А потім уздрила Марія як срібною цівочкою витікають з ока скорботної дів Марії сльози. Вмочивши пальці в ті сльози, Марія помазала мушку і приціл гвинтівки. Бо чула колись, що є такий старовинний козацький звичай. І віддавши гвинтівку комсомольцю, який з жахом спостерігав за своєю жінкою, мовила... Тепер поцілиш у кожного ворога. Не сховається він від тебе, тримай. І справді, брати мої, реалістичні. Хочте вірте, хочте ні. Але ніхто в цілому загоні влучніше от комсомольця з того часу не стріляв. І навіть коли скинули їм на парашутах з великої землі нову зброю, новенькі автомати ППШ, Комсомолець залишився зі своєю старою трьохлінійкою, яка била без промаху з великих відстаней. Хлопці не вірили комсомольцю, думали, що має він при собі якийсь хитрий оптичний приціл або секрет відносно траєкторії польоту кулі, якийсь знає. Ба ні. Просто лягав комсомолець тихо в рівчак чи у чагарнику, Вмощувався і дивився, як ходять, приміром, по насипу німці. Маленькі, сизувато-зелені постаті, тільки каски здаля виблискують. Знайде з поміжних офіцера чи єфрейтора, примружить око і затамує подих. Потім повільно і ніжно торкається вказівним пальцем спускового гачка, так повільно і ніжно що постріл, мов, грім серед ясного неба гримить, неочікувано для нього самого. Зненацьк, аж сам від несподіванки комсомолець здригається. Аж там, дивись на насипу, вже лежить мертвий Ганс Зельбман, колишній службовець з Лейпціга. Стосовно тої історії з образом Божої матері, то багато хто мав великий сумнів у її достовірності, особливо якщо зважити на стан, в якому перебувала під ту пору Марія Поліщук та її чоловік. Та моє завдання як літописця полягає в сумлінному занотовуванні всіх версій і фактів, незалежно від їхнього можливого витлумачення в майбутньому піддавати все науковому аналізу з метою викриття всіляких метафізичних відхилень. Та вже турбота великого майстра цих справ, старого пенсіонера, невтомного нашого громадського діяча і публіциста, Набатова. Я ж оповідаю тільки те, що чув від самої Марії Поліщук. Після тієї історії з гвинтівкою Прийшов вночі до неї, жила вона в сусідньому селі, якось комсомолець, ще з дома хлопцями, і сказав «Прощай, Марія». А вона і не питала, куди вирушають чоловіки. У досвіта, перш ніж податися з хати, комсомолець віддав Марії сові її малюнків, знайдених на згарищі, перекинув з плеча на плече гвинтівку, Поцілував Марію, ніжний у нього був поцілунок, майже дитинний, і подався городами до берега богунки, а хлопці з автоматами за ним. Усі троє в однакових збитих на бакир шапках-кубанках з червоними стрічками.